متاوعت فعلا فعلا گورا ده متاوعت ما نصدق متاوعت وي چه فائل یو فعل او کی فائل یو فعل او کی او مفعول دا اغی اثر قبول کی نو دیتا ویلکی کی متواعت راسه په خبره اے فاعل یو فعل وکي او مفعول چې کوم دینو د هغه اثر قبول کی نو دته ولیکي کیږي سشه متواعات ولیکي الله کا دا غده کتابه او لخت راونی وو ما طوله تتق شنو ماتس نو تو خوشاله شوه او ویله کشمیر می فتق قطعته لغت می ماتو ل فتقت عنه ماتس قطعته نا کسرته کسرته فتقسر دیتا متواعات کو چې ماده کار کو او اغه وسه بس متواعات اوسیت اه حفظت القرآن قرآن میادهو پتا حفظه یادشه ده تسوی یادشه ده قبله ده شلوله در زیوی کمیسته جوڑو یادشه گه نو خونوی ملی لده مسلی جوڑوله نو تاوی قطع تو صوبه پتا قطع جامعه می شلوله نو بسشلی ده دته سواله کې متاوعت د یو کې یو فعل کې بیان د تاثیري یو فعل کې بیان د تاثیري او نسبت فاعل ته کې او قبل فعل کې بیان د انفعالي د اثر د قبولولي او نسبت مفعول ته لکه لک قطعتو هو ما کټه نو دا اول فعل نسبت ما توشه او فتقطع دا د دویم ک اثر قبول دی دي د دي دویم ک تفعیل دی او دی بل کې انفعال دی یعنی دا یو تاثیر کوي او دا بل جذب دا اثر کوي دیتا متواعاتوي متواعات چی او فائل فیل کئی او دا غفیل دا فائل دا فیل اصر مفول قبول کی او تا دا اظہار کئی نو, نو دی تا سوی لیکی نو دی متاوعت و متاوعت فعلا فعلا بل دی متاوعت دا فعلا کی او دا فعلا کئی دا دو فعلن متابع عراضی لک پس دا متاوض سمت لا پس آمدن افعلا سی افعلا رستراشی مرفع عل د فعلنا یا فعلنا تا دلالت کو نہ چې دلالت کی بر فذیرفتن مفعول چې فذیر چې مفعول قبول کړي د اثر فاعل لک کببته فاکفا ای دا یو ن راسته تعریفنا هغه په کاسه کې انګ خخواله نو بیا بنځله نه نو یس خو به خلک رادي ګوري به چې دا خو پووار دی هغهه دغله نکو راه نکو راه نو مګری تی پته چې دا خو پووار دی نو ته ما دا سته بل ق کاس سره د سوکلو کبته هو ما اغال تقلا پا اکبه نو بسولتاشو ایسی کنه او لطم اکلا سبوه نیده او دوه مدادا چه دی مشدد وی کببتوهو فا اکبه نو که کببتوهو نو دا متعوید مجرد شو او که کببتوهو نو بیا متعوید چاشو دا متفعیل شو اوز دا خواست با تو غوره نو تقریبا نیم خواست ده کرا غلی او و نیم باده تزوه اما نو چه سبا ده اگه نیموه اینو بلو راز با بیا که دیشی باب دو وایو نو بیا دا بختمه گی که خیر دا یو باب تا تا یو باب کې لکه سبا لکه بایو تفعیل که تادیت تی تسیر ده سلب ده سرورت تی مبالغه ده او نسبت تی داتا اوریدليدي داتا اوریدليدي نو باس يو سو نور دي چا دنه دي اوریدليدي يو با تي و خبره ختمشه پیګه تو